Meditație la 1 Samuel, capitolul 2, versetul 9. El va păzi pașii prea iubitilor lui. Calea este strântă și anevoioasă. Picioarele noastre sunt slabe, dar Domnul ne va păzi. O, ce minunat și puternic păzitor! În măsura în care ne încredințăm lui să ne păzească, ne va păzi. El nu poate păzi decât ce, pe acei care ascultă de el în toate împrejurările. O inimă care nu s-a predat lui, el nu poate păzi. Numai cine-i proprietatea lui Dumnezeu va fi păzit de Dumnezeu și aceasta atârnă de om. Dumnezeu nu ia decât cei ce-i se dă. Cine s-a dat lui Dumnezeu va fi păzit pretutinde. Va fi păzit la plecare și venire. Psalm 121.8 Va fi păzit de orice rău, psalmul 1217. Va fi păzit în viață, psalmul 412. Va fi păzit în toate căile lui, psalmul 9111. Va fi păzit până în vremurile de apoi, întâi Petru 1, 5. Va fi păzit întreg trupul, sufletul și Duhului, în Tesaloniceni 5,23. Cu asemenea păgăduințe, Putem să alergăm fără teamă și chiar dacă alunecăm și cădem câteodată, El ne va ridica și ne va întări picioarele. Finite de inima care s-a predat cu totul în brațul puternic al Domnului, ea va fi păzită în sfințenie și în pace în orice vreme. O inimă păzită de Domnul este tot de una în pace, tot de una în dragoste, tot de una în adevăr și sfințenie. Când, prin neveghere, ieșim din brațul Domnului și umblăm după capul nostru, El nu ne mai poate păzi. Să stăm în brațul Lui și vom fi păziți totdeauna. Amin.